Tire ba, osteguna dugu eta ostegunero egiten oidugun dugun txen, mundu arizoa eta la saioan, gurean da naziorteko aditua, txente herrekondok, aix egunon txente. Bai, egunon. Bueno, gaurkoan, e, Ego Amerikaz Blai izango dugu, hainbat kontu daudelako izketakai, lehenik eta bein, Fernando Lugo di egindakoa aipatuko dugu paraguaien. Bai, bai, hemen argi eta garbi... E topatzen ditugu ba, faktore desberdinak e, bat dutela eta faktore horiek gutxienez hiru daude, eh, alde batetik badaude betik beti bezela. Eh, nazio arte mailan mugitzen diren enpresa potente horiek kasu konkretu honetan ba gintzarekin lotuta daudenak eta baita ere ba, sektore finantziorarekin lotuta daudenak, interesekoiek, horiek ba, aspalditik e, Paraguaien daukate eh e, gune estrategikoen bat, gero eh, an ere bat egindute kapital eh, transnacional honekin ba ango oligarkia, betiko oligarkia, betiko botere hori es faktiko guzti eta honekin batera ba e, politikoak eskumako alderdi politikoak es paraguaien historikokik colorado alderdia banibilidad bere mugimenduak egiten kontrolatzen jaia paraguaiosoa eta audana etorri da ere estatu batuen babesarekin es ikusi dugu zenolako mugimenduak eman diren Eta argi dago, helburu zehatzekin, ez, honekin e, ba, eskuma eta betiko potereek berreskuratzen dute haien e, e, esparru naturalako matxotartean paragu Paraguaien e, baita ere hasiko e, direla, ez bada hasi ja, ba, ba kampaina nahiko bitxia, bapiskak kriminalatzen zeko, bai eskertiar sektore eta mugimendu sozial guztiak, e, argi dago la honekin ere, ba, ustuko da e, e, nekazal munduan e, hango lurrak eta Raten eskutan dauden lurrak, ba, normalean hemendik aurrera, e, bere lentasuna izango da, ba, esportatzeko e, gauzak, sehatzak e, eta horrek ere, ba, krisis naiko sakona, ez? Eta hastu gabere, ba, e, elburu egeo estrategikoa, ez? E, gero eta osenki entzuten dugu, egoamerikan ematenari diren mugimenduan, egoamerikan edo, e, ertain eta egoamerikan inguruan, senolako batasuna, senolako errealitate berria, eta horren aurrean, ba, bueno, normala da, ba, paraguai betzela, Ba, Baivai Chile eta Kolonbiarekin bat egitea momentu honetan estatu batuen interesen alde, eh? berez nahiko nahiko Bitxia eta Bukatzeko Hondurazekin e, barkatu e, Paraguaiekin agian interesantea da ba, e, Atilio Boron, Boronenen esandakoa, ez. Eh? E, Askota megia da, ba, gobernu progresista bezela hartu dugu lugorena, baina oso zaila da mantentzea olako oreka, ez, eh? oreka eta paktuak betiko etxaieki Eskumako alderdiekin eta horren ondorioz, ba bueno handaude errealitateak e, eta azken ean ba, eskumako eta potere faktiko guztiak e, martxan jarri dituzte aien estrukturak eta aien poterea ba, berreskuratzeko esparroiek. Hmm, bueno, e, ego amediketatik, oeatik e, bueno, etorri da, e, kontu bat izan ere, Merkosur delako e, bilera horretan e, ez dute paraguaiko e, presidente a Franco gomidatu, baino pai, lugo, hau da lugo, Paraguayen izenean hitze egitea nahi dute. Hori da, hori da, baino hemen ere, bueno... Mm nom momentuko gauza bada ez dakigu ze punturaino mantenduko da pulso hau eta interesantea da ba piskat, eh, atzera begira ehz eta topatzen dugu justu bain betetzen direla hiru urte ba honduraseko estatuko lpeen inguruan nola zelaia ere bertan bera etorri izan eta gainera eh, ez da kasualitatea ere ba, zelaia onduraseko lendakaria bezala bat zuen albarekin ehz eta handik laisterrera etorri ziren etorri ziren mugimendu guztiak berez, bai eh e, jungo da, baino gaur egun eta nere ustez hori txarrez nazioarte komunitateen artean naiz eta ego Amerikakoa didazpen entzun guztiz e, jende eta estatu asko entzat ba, franko bera legalki komatxot artean izango da eta bada e, paraguaiko ordezkaria. Uhum. Bueno, Hugo Chávez ere hitz egin zuen, petroleari, petrolea esportatzeari utziko dio edo utzi zion, eh, bueno, horre PRE prentza urreko masibo edo miting masibo hoietan. Eh? Bai, eta neurria, ba, bueno, eh, azken bueno, asken bolada honetan ez eh, ja urteak dira, ba, bai e, munduko e, petrolio inguruko diren potentzia guztiak, ba erabilpen taktiko eta estrategikoa eginda petroleoren inguruan, eh? Ba bai OPPE egindako e, prezio inguruko mugimenduak, Arabia Saudita, Golkoko monarkiak, hibilitakoak, e, Rusia bera eta momentu honetan, ba Venezuela gauza bera egingo du. Ez? Azken finean, bere poderio edo indarraren puntu importante bat da petroliorena. Eta e, xabezek esan da, es? Kosta e, egin saio olako neurriartzea jakinda, azken finean ere paraguaiko populazio ordainduko du ondorioak, es? baino badala ere puntu bateraino, bain fleksio puntu bat bultzatzeko eta ea posibleren paraguayen atzera egitean eustez oso saia. Eta ipatu duzuna gainera Venezuela eta txabez eta hola piskat bi lerrotan e, kontutan hartu behar degula aurrera ez dia bakarrik e, osasunara zoak. E, Urri jan emango diren hautezkundeak Venezuela oso importante izango dira e, ba, Alba eta Merkosur inguruko konfigurazio berri horretan eta baita ere ezin duugu astu e, asteburu honetan Mexikon emango diren hauteskundeak esan ere naiz eta gauzake ematen ba, leia egongo dala az finean betiko alderdi eta betiko ordezkari politikoen artean leia izango dala eta Mexiko errealitate zaia handi bat egongo dala gustuiz bazpertuta e aurreko hastean aukera dugun ba, aurre egiteko Mexikoko errealitateari <haz -truz> bueno Bolivia aipatko dugu, horre ere gatazkattzen den Bai eta armen ere beste golpe saiakera bat, eh? Ze printzipioz ba, poliziaren inguruko gatazka, gatazka laborala esaten dute edo lan gatazka bezala aurkezten dute, baino ikusi dugu nola m, eboren inguruan Lister hasi e, dira ba, mugimenduaren aldekoak, eh? Ba, e, e, mineroak baita ere langileak batera ba, dira kalera ba defendatzeko ala edo nola gobernua, eh? Argi dago Ebo Moralesen gobernua ta sistema oraindik ere ba gora berak desente ditu, baina egia da e, betiko sektoreak eta Paraguain eta onduras aipatu ditugun bezala, betiko sektorea getortzen baldin badira asko sokerragoa, ez, gogoratzen naiz nola, e, oain dela urte desente, biedur bueno, de, urte, e, Argentinan, jendea komentatzen zigun, ba, bueno, Uruguai, Paraguai, ba, olako kasuak, ez, olako kontraezanak eta bar, baina esaten zuten argi eta garbi gutxienez, hauek ez dira beste, besteak betzelakoak, ez dira eskumuturrekoak, eta hemen ere itzaropenerentzako beti dagola tartetxo batez eta Bolibiaren kasuan, ba gausa bera horregatik, ba bai langileak eta baita ere eskertear eta mugimendu sozialak atera dira kalera, ba aurre egiteko golpesaiak era horri. Mm -hmm. Bueno, e, Egipto, aiporteko dugu, islamiar bat e, agintean eta lege bat e, kendu berri du, e, presidente berriak e, izen ere e, edozein atxilotzeko aukera zutera polizia militarrak txente? Bai, hori da, ez? edo senziblia eta ez bakarrik atzilotzea baizik eta gero epaitu baita ere bide militarren bitartez bere, hori da ere han ematen ari den e, leia, beste leia bat, ez? Egipto momentu honetan nik esango nuke leia desente ditugu e, e, sozial edo gizarte mailan topatzen dugu ba islamistak eta laikoren artean ikusten dugu ere politiko maian e, militarrak eta, eta islamistaren arte ikusten da ere islamistaren barnean zenolako desberdintasunak salafistak eta nahi musulmanak, ikusten dugu ere tair plazaren inguruko mugimendu iraultzaile komatxot tartean esango nukeni zenolako eh, pultsoa mantentzen du, haindik ere, ikusita betiko potereak, potere faktikoak eta baitarean nahi musulmanen, el kasu honetan ba, haien artean, banatzen nahi pastel guztia, azken finean ba, bueno, eh, eh, araso de xente ditu momentu honetan Egipto ez, eh? baina, bueno, eh, matendu la aurreko astetan komentatu genuen bezala Oa indikere, e ejército hau ere eh potere nagusia dala eh inguruan komentatzen zigunea e, komentatzen sana askotan, ba esanez ba bueno Mubarack bertan bera etorris gero ba, ematen zula ja e, er, erregimen saharra bertan bera etorriko sala, irakurketa oso simplista san, es egia da izan zala e, aldaketa puntu bat ere, baino peoi besterik ez eta orain ikusten da es poterea asko sakonagoa da, e, Egipton, n e, asko konplexu haua, ba, militarrak dira benetasko potereak, eta handaude, ba bere aien erabakiak azken aste hauetan, ez, ba, parlamentua desegin e, berriro ere saiatu hala edo nola ba hori, ez, kontrol zibila mantentzea leku guztietan, eta ba, azken urratza izango zan, agian ba, putxerazo bat e, haute eskunde presidenzialen inguruan, eta ez, ez da eman, baino nire ustez, baina musulmanak eta militarren artean, Pacto edo akordio bat, segurazki egondala dela. Ez. Horrek ez du esan nahi, emendik leizterrega, ikusiko ditugu, ba, erronka desente, sandagoela, konstituzio berri bat idatzi behar dela, horretarako sortu behar da, komisio bat, hoain arte, komisio hori izatekotan, izan behar tzala, eh, parlamentutik sortuta, baina parlamentu desain ez gero, ez dagoela, ukerarik, momentu honetan egiteko, horregatik, seguraski, E, aldeza horretik, parlamentu inguruan hautezkundeak egongo dira, horren inguruan presioiak berriro kaleratuko dira, e, ez dakigu ze puntura nioere e, badaudela hortik e, paiketan beste bi e, asunto edo beste bi arazo pendiente. Ezin dugu aztu, moment honetan badaudela bi be kasu irikitak bata da eh debekatzeko anai musulmanak e, ilegalizatzeko eta horrekin batera ere gauza bera eh Freedom and Justice Party deitzen dana, ez, anai musulmanaren koalizioa. Berez hori iraian inguruan kokatzen dala eta ikusi berda, ikusi berda ere, gero hemendik aurrera banai ba, musulman inguruan zenolako erronka ditu, eh, sandagola asko kalpatzen duten eh rekonsiliazio nazionala, e, zenolako harremanak militarrarekin, eh ahastu gabe ere momentu Etan, Egipton Egiton gai potoloenak dira segurtatet eta ekonomia, eh, segurtatea bertan bera dator, eh, e, e, e, pasa den urtetik onea eh, ba, e, delinkuentzia goruntz dijoa eta ekonomia oso oso larri edo oso oso egora txar batean, eh? momentu honetan zaten dutela, uneko 40 gora egitziarrek, eh, ba, e, bizitzen dira, eh, e, turismoa bertan bera etorri dala, eh, e, kanpoko inbasiorik ez daude, e, ikusten da nola baita ere mugimendu sindikal potente dago la ta grebak askok egoten dira eta hori gutxi izango bazuan ere, ba ezin degu Astu erre nazio artean mailan zenolako erronkan, esan dago Iran eta Afrika osoan zenolako papera jokatuko du Iran, e, barkatu Egipto, e, zenolako harremanak mantengunduko du ba anai musulmanak zearekin, e, golko komonarkiarekin, ezin degu astu ere ba anai musulmaneko bezelako e, mugimendua edo alderria ba, oso oso urduritasuna sortzen du e, golkoetan, holako e, mimesiz bat ematen den, eta gero, haztu gabere, ba, Palestina-Irraeltu, Estatu Batuetako Arteko ba, triangulo edo egoera latzori. Bere, erronka asko, zalantza asko, eta baita ere, haztu gabe, ba, momentu honetan, bai ez, bi sektore daude Egipton ososok eskatutak, e, koptoak edo hango kristauak, eta baita ere, emakumeen inguruan, genero ikuspuntutik segurazki, atera pausu isugarriak emango diren Egipton hemendik aurrera. Berez, eh esaten dugu na, ez, uda nahiko beroa datorkigu Egipto sotasunean. Hmm. Bueno, eta beste gatazka bat eta kasunetan gatazka importantea Siria eta Turkiaren artekoa, eh Turkiako abioi bat eh bueno, bombardu zuen. Erdogan oso haserre eta NATO Turkiaren alde aliatua delako Azkengin Gente ez dakit hor zertan bukatuko den Bai, eta gainera, ikusita e, gaurko adirazpenak, es, alazadekoak esanez, bai, guda baten aurrean daudela. Ez nioztetan mugimendu taktikoak eman dira bai Turkiaren aldetik, e, presuia izugarria, ba, olako e, abioiekin, olako presentzia mugetan, olako harrera e, e, sidiako refusiatu egin, eta balazadek bai, ere esan dula, bai, ja ez gaude txikitetan, guda baten aurrean gaudela, eta sue jarrizen maldin badezu eola, bai, a, gudako neurriak hartuko ditu uet. Eh, da gauzak nahiko kompleksuak daude gaundik ere Sirian, ez? E, ez? da ikusten edo ez da ikusten e, epe laburrean, ba oposizioen inguruko ba, buru bat edo proiektua proiektu komun bat eta horrek sortzen ditu ba, kontra esanak eta zailtasunak ba, alternatiba bat bilatzeko momentu honetan. Ez nire uste den, e, askok eta askok ja baita ere mende pentsatzen ari dira, hori, ba, ezea Rusia press dagola, ba, transizio e, eredu bat e, Sirian jartzeko, horrek suposatuko zula, ba, alasaz, edo jemeren eman zen mugimenduak ematea, alasaz kendu edo eman aukera ba, Siriatik ateratzeko bera eta bera familiari, eta mantendu bere kolaboratzaile asko eta asko, kargoetan, administrazioetan, baina era berean ere ba, erreformak eta hori bultzatu, ez. Eh, kasu, kasuan ez da hemenengo kasu bezala, hemen ere E, arazo asko, e, egoten badira, baino, jeben ez dauka momentu honetan e, garrantzi geostrategikoa, ez baintzat, siriak daukana. Ez? Eta, Claro e, horrek segurazki ere baldintzatuko du edozein neurria epelagurrean. Epertainetan argi dagola momentu honetan, guda batera juten baldin badira, e, gudaren ondorioak, izango diraz bakarrik sirian, handago Israel, handago eskualde osoa, eta eskualde nahiko konplesua denez, edozein e, zu, ba, izaguraski, e, ondoriok Oso, oso larriak ekarriko e, ditu. Bueno, e, ego Afrika alde batera utziko dugu, denboraz e, ez gaudelako sondo, baina Sinfein eta Isabel Bigarrenaren arteko N nola esan, ez? E bilera ez deitu baino e bai egongo direla, ez da? Bai, nik esango nuke, e hola, gaztelaniaz esan da, argazki bat e zeha brilloarekin, ez? Una foto kon brillo. E egia da, irakurketak e oso zabalak eta oso desberdinak ematen adiridea horzen inguruan, batzuentzat da, xinfenen e damutasun bat, beste batzuentzat da, ba, eta xinfenetik bultzatu dut e e irakurketa izan dela, ba, poliki-poliki, e juten dira, harremanak ere, normalizazio puntu batera eh, saiegatzen. Zeren, karo, asko, eta askok leporatzen diote Martin Maginezi, ba, nola posible dala mantentzea olako jarrera eta olako eh, irudia ba, erreginaren aurrean. Eh, ritainaren irreginaren aurrean jakinda zen olako irudikapenak ekartzen du horrek. baino era berean ere esan beharago kontrakoa. Eh, nola da posible, ba, erregina eskua lusatzea eh, Martin Maginez bat, eh, bere historialarekin, eta bere pixuarekin. Bere ez, e, egia da, askotan, kosta egiten zaizkigun, olako, olako argazkiak eta olako gauzak mm, topatzea, baino niretzat hori da importantea, ez, da bi estatu edo saiak e, bintzatzen, oain, Ipar Irlanda oain dik e, Britannia pean dagola, baino, baidala argietagarbi, errepelukano baten adierazpena, ez, bera argietagarbi adierazten dula, bere helburua dala Irlanda batua lortzea, garai batean erabiltzen 39 batzuk, momentu honetan bere tresnak bakarri politikoak dira, eta naiz eta hori egin, ba, bueno, e, kortesia edo politika maian egiten diren holako E, Bi geretan, ba, gai izan dela, olako urratza emateko. Eta urratza oso importantea, zeden pentsa, e, gerria damzbera, ba, espreski, atera du e, komunikatu tali edazpen bat, ba, bultzatzen olako irudia ez jakinda. E, oa indik ere, ba, olako mugimenduak irakurketa oso eskorrak ekartzen ditu. Baina esaten dudan bezala, normalizazio baten, e, puntu bat dala, jakin dagoa indik ere Irlandaz dagola normalizatuta, dago banatuta, baino xin feinek hori jakin dare, ba, gai dala politikoki, ba, beste urratz bat emateko. Euskal, eriarekin nola bait lotu dezakegu ez? Zinto? Ba, segurazki, tokatuko zaizkigun olako gauzak eta garai batean ere, zindegu astu batzutan, tokatu zaigula, ba, Madridera joatea, Euskal Herrietik, edo, kasu ba, konkretu batzuetan, bazkongadasetik, ba, olako irudiak kereba egiteko, ez? Baino onetzat, hori ba, urratzak baldin badira eta ni orain ulertu nahi dut, ba segurazke, ba, bueno, e, irakurketa positibo batetik egin bar regula. Batzente Rekondonazioarteko aditua, mila mil esker beste astebetez gurean izategatik eta aurrengora arte? Bai, hurrengo arte ondibili.